22. У той момент, коли Голлі втрачає свідомість, і це передує найважливішому, що має статися, Барбара вдома у кабінеті, котрий тепер належить Джерому, дивиться на роздруківку мапи, поціцькованої червоними крапками, які позначають зникнення. Є там і крапка, котра позначає зникнення Хорхе Кастро, восени 2019-го, яку вона поставила сама на Рідж-Роуд, навпроти будинку Олівії. «Я казала тобі, що бачила його незадовго до зникнення», – спитала Олівія. «Він бігав, як завжди, ввечері, до парку і назад, навіть під дощем, а тієї ночі дощило». «І ще. Я точно більше його ніколи не бачила». Барбара прокладає маршрут від студентського містечка вниз по Рідж-Роуд, до парку, до дитячого майданчика у парку. А що, якщо це відбулося там? Там є стоянка, і якщо фургон схожий на той, що потрапив у об'єктив камери безпеки магазину... Щось її гризе. Фургон? Ріджроуд? Те інше? Вона не вловлює, що саме. А от Dutch Spyglass точно вловив би. Дзвонить телефон. Джером. Він питає про новини. Вона розповідає про здійснені дзвінки і дзвінок, який вона вирішила не здійснювати. Ізі Джейнс. Він відповідає, що, ймовірно, вона мала рацію. Каже, що все нормально. Він уже в Нью-Джерсі. Але не хоче перевищувати швидкості більш ніж на 10 кілометрів на годину. Барбарі не потрібно питати його чому. Він їде по темному, не ризикує розмовляти по мобільному за кермом. Щоб зателефонувати, він заїхав у зону відпочинку і вже рушає. Перш ніж він встигає покласти слухавку, Барбара вистрілює найгіршим страхом. «А що, як її вбито, Джей?» Пауза. «Деякий час вона слухає, як шумить магістраль», – Джером проказує. «Вона жива. Якби була мертва, я б відчув. Мушу йти, ба. Буду вдома об одинадцятій». Я ляжу каже Барбара, може в голові посвітлішає. Відчуваю, що знаю більше, ніж думаю. Мав колись таке відчуття. Доволі часто. Барбара йде до своєї кімнати і розтягується на ліжку. Вона не наміряється спати, але, можливо, таким чином зможе прояснити розум. Закриває очі. Думає про Олівію та її численні оповіді. Вона згадує, як запитала стару поетесу про знамените фото, на якій вони з богартом стоять перед фонтаном Триві. Зокрема, про її широку відкриту здивовану усмішку. Олівія відповідає, якщо я й виглядала здивованою, то це тому, що він тримав руку на моїй дупі. Барбара засинає. 23. Зимовий садок центру догляду за людьми похилого віку «Ролінг-Гілз». Порожньо. Лише матір та дядько. Вони сидять за столиком, дивляться на великому екрані телевізора «Боулінг» та п'ють холодний чай з високих скелянок. «Можна й мені трішки», – каркає Голлі. «Я хочу пити». Вони оглядаються, вітають її високими келихами і п'ють. На обіцях келихів, вкритих краплинами конденсату, настромлені часточки лимона. Голі думає, що зараз висуне язика і лизатиме маленькі краплинки на їхніх склянках. Вона вилиже їх з денця аж до самого верху, висмокчає скибочки лимона, а потім вип'є весь чай. «Ти не змогла б дати ради такій кількості грошей», – каже дядько Генрій від відсьорбоя. «Ми зробили це заради твоєї користі». «Ти тендітна», – додає Шарлотта і робить ковток. «Делікатний ковточок, як це в неї виходить. Голі б всотала обидві склянки одним духом, якби тільки до них дісталася». Шарлотта простягає свою склянку до голі. «Можеш випити мій чай?» Дядько Генрі простягає свою. «І мій теж?» І разом як діти, наспівуючи Щойно погодишся припинити ту твою небезпечну маячню і повернутися додому. Голі видлубується з кошмару. Її зустрічає реальність. Клітка в підвалі гарісів. Ребра як боліли, так і болять, а рану на руці ніби хтось облив бензином і підпалив. Але біль – лише результат невблаганної справи. Рани від кулі, здається, перестала кровоточити. Пляма на імпровізованій пов'язці коричнева, а не червона. Голі думає, що стягувати сорочку з рани буде дуже боляче, але зараз це не те, що її хвилює. Вона встає на ноги і простує до град. Тіло родні Гарріса лежить біля сходів. Емілі після останнього присідання змінила позу, упавши на бік. Мабуть, двері на кухню залишилися відчиненими – тому що мухи не летіли попити крові Родді, а вони мають багато питва. «Я б душу продала за келих пива», – подумки зазначає Голі, хоч і не люблю його». Вона згадує закінчення сну, той тоненький спів. «Щойно погодишся припинити ту твою небезпечну маячню і повернутися додому». Вона запевняє себе, що хтось прийде, хтось повинен прийти. Питання в тому, на що вона перетвориться, коли це нарешті станеться, якщо взагалі буде ще жива. Але навіть зараз, з болем у всьому, що тільки може боліти, і двома трупами поруч із замкненою кліткою, шаленіє від спраги. «Я ні про що не шкодую», – хрипить вона, – «ні про що». Ну, хіба лише про одне. Ховатися за бензопилами було великою помилкою. «Мені потрібно навчитися більше довіряти собі. Над цим доведеться попрацювати», – роздумує Голлі. 24. Барбара теж марить. Вона вривається у вітальню будинку Олівії Кінгсбері на Рідж-Роуд і знаходить Олівію, яка сидить в улюбленому кріслі, читає книгу «Занурення до затонулого судна» – Едріен Рідж, і їсть канапе. На столі чашка з паруючим чаєм. «Я думала, ви померли!» – плаче Барбара. «Мені сказали, що ви мертва!» «Дурниці!» – відповідає Олівія, відкладаючи книжку. «Маю серйозний намір відсвяткувати сотий день народження. Я розповідала тобі, як Хорхе Кастро виступав на зборах, коли вирішувалася доля поетичної майстерні. Емілі не припиняла усміхатися, але очі...» Мобільний телефон дзвонить, і сон розвіюється. Він був прекрасним, в ньому була жива Олівія, але то було лише марення. Вона хапає телефон і бачить, що телефонує матір, а також поточний час. 16.03. Джером вже має бути в Пенсильванії. Слухаю, вона відкашлюється. Так, мамо. Придрімала? Захотілося лягти, але задрімала. Наснилося, що Олівія жива. Ох, дитинко, як шкода. Мені снилося подібне після смерті бабусі Енні. Завжди було шкода прокидатися. Дійсно шкода. Барбара пригладжує волосся рукою і згадує слова Олівії наприкінці сну. Як у випадку з миттєвою думкою про фургон з камери безпеки. Здається, це може виявитися важливим. Дач би здогадався, думає вона. Дач би все зрозумів. А Голлі? Що? Я питаю, чи знайшлася Голлі? Може, хоча б виходила на зв'язок? Ні, не виходила. Поки що Барбара не має наміру розповідати Тані про власні страхи. Можливо, пізніше, коли Джей повернеться, але не зараз. Мабуть, вона десь на півночі Штату займається матеренним спадком? Таня стишує голос. Я б ніколи не сказала цього голі, але Шарлота Гібні померла не від ковіду, а від власного глупства. Барбара не може стримати посмішки. Думаю, голі в курсі, мамо. Я дзвоню, щоб сказати, що тато запросив мене на вечерю у розкішний ресторан. Як мило радіє Барбара, у який саме? Таня відповідає, але Барбара вже не слухає. В її голові наче спалахує блискавка. «Який саме?» «Справжнє побачення». «Точно». Таня сміється. «Ти не слухала? Я кажу, це вечеря напередодні, бо у день нашої річниці він буде відсутній. Там якісь гроші у кухонній шухляді, якщо захочеш. Бажаю приємно провести час, мамо, Мушу йти, люблю тебе». «Я люблю?» – Барбара завершує дзвінок і прокручує повідомлення. «Ось воно. Який саме?» Барбара мала перепитати, бо знайома з обома чоловіками на фото, надіслане Голі. Один із них – Керрі Дреслер, скромний молодий хлопець, у якого завдяки урокам фізкультури закохалися всі дівчата. Інший – професор Гарріс. Вона бачила, як той мив машину, коли ходила до Емілі Гарріс, сподіваючись, що та познайомить її з Олівією Кінгсбері. Того теплого зимового дня обидві двері гаражу гарісів були відкриті, і там стояв фургон. Чи не тому професор поспішив зачинити двері гаража, що боявся, що вона побачить фургон? Чи не хотів він його приховати? Дурня, ти вигадуєш. Можливо, і вигадує. Але тепер їй відомо, що саме Олівія не встигла сказати, коли її розбудив дзвінок матері. Олівія насправді це говорила. Емілі завжди усміхалася, але її очі... Вона дивилася так, ніби хотіла його вбити. Хорхе Кастро, перший із зниклих. Якесь божевілля, шепоче Барбара. Просто тому, що він знав Керрі Дреслера, а вона знала Кастро і не любила його. Я казала тобі, що бачила його незадовго до зникнення. Якесь божевілля, повторює Барбара. Вони ж старі але Бонні дал остання зі зниклих. Може... Вона біжить до кабінету Джерома, вмикає його комп'ютер і відшукує в Гуглі те, що потрібно. Потім телефонує Марі Дюшан. Ви пам'ятаєте розповідь Олівії про різдвяну вечірку Гарісів, як вони посилали Санта-Клаусів роздавати гостинці? Звісно, відказує сміючись Марі. Тільки то були ельфи-санти. Олівія вважала, що у цьому вся Емілі Гарріс, котра заради збереження традиції різдвяних вечірок, була готова пройти пекло, повінь і навіть ковід. Ми все з'їли, випили пива, ліві аж дві банки, незважаючи на моє зудіння, але не стали спілкуватися по зуму. Вона казала, що до вас приходила білява дівчина, гарненька білява ельфійка, так, голос Марії звучить непевно. «Чи ви могли б впізнати її по фото, якщо я вам надішлю?» «Вона була у костюмі Санти Барб, до того ж зі сніжно-білою штучною бородою?» А, задувається Барбара, чорт, ну у будь-якому випадку дякую». «Ні, зачекай секундочку. Та Ельфійка замерзла, їдучи на велосипеді, тож Олівія спокусила її алкоголем». «Я пам'ятаю, тоді вона сказала, я пригощу вас віскі, якщо знімете вуса». І вона зняла. Красива дівчина. І життєрадісна, здається. Спробую впізнати. Я надішлю фото. Не кладіть слухавку. Сторінки Бонні у Фейсбук та Інстаграм залишаються живими завдяки матері. І Барбара надсилає Марі фотографію Бонні на велосипеді, вдягнену в топ на бретелях і білі шорти. Отримали? Це не вона. Просто не може бути нею. Так, це вона. Наша різдвяна ельфійка, але дякую, Марі. Барбара у повному заціпанінні кладе слухавку. Те, що професор Гарріс був знайомий з Керрі, а Емілі Гарріс знала і не любила Хорхе Кастро, може нічого не означати. Але Бонні вже третя людина. А якщо додати фургон? Вона майже встигає подзвонити Джерому, але зупиняється. Він захоче піддати газу, і його можуть зупинити. Як і кожна темношкіра людина в місті, Барбара добре пам'ятає, що сталося з Маліком Даттоном, коли його зупинили. Що робити? Відповідь здається очевидною. Бігти на Ріджроуд 93 і упевнитися, чи немає Голлі там. Якщо ні, поцікавитися, чи невідомо Гаррісом, де вона. Можливо, вони не мають до зникнень жодного стосунку. Адже Барбара не може вигадати навіть однієї причини, заради чого вони мали б це робити. Адже серед старих не буває серійних вбивць. Але впевнена, якби Голлі знала те, про що стало відомо Барбарі, вона б точно попрямувала туди. Барбара не боїться Роді та Емілі, але у справі може бути замішаний іще хтось. І це означає, що не зайвим буде вжити запобіжних заходів. Вона простує до шафи, стає навшпиньки і відсуває в бік Оінго та Боінго, плюшевих ведмедів, котрі раніше жили на її ліжку. Більше вона не потребує нічного захисту від бугі-монстра, але не може їх позбутися. Вони – цінні реліквії. За ведмедями – взуттєва коробка Найки. Вона знімає її і відкриває. Після справи Чета вона не зважилася попросити зброю у Голі, бо Голі б відмовила і поставила б багато запитань, тож випросила пістолет у Піта, поклявшись зберігати таємницю. Без жодних відмовок він вручив їй ствол габаритами з гаманець, 22 калібра. І коли Барбара запропонувала гроші, лише похитав головою. «Тільки в себе не стріляй, Куки, та й ні в когось іншого теж» а потім подумав і додав, якщо він на це не заслуговує. В Барбара і на думці не має стріляти у когось, але не виключено, що доведеться погрожувати. Вона має дізнатися, де голі. Якщо Гарріс заперечуватимуть, а вона схильна думати, що вони брешуть, так, можливо, доведеться погрожувати, навіть якщо це означатиме в'язницю. Барбара думає. Я буду не перша поетеса, яка сяде за грати. Виходячи, вона вихоплює з кошика біля вихідних дверей кепку з написом Indians, надягає її і застигає на місці. Вона згадує, що комп'ютер Голлі не спить, а вимкнений. Згадує, що шифрувальний диск не скинуто на нулі. А затим згадує жінку, яку проминула при виході з вестибюлю Фредерік Білдінг. Вона згадує, що жінка шкутильгала і на ній була кепка, схожа на ту, яку щойно одягла Барбара. Голова опущена, що дозволило Барбарі прочитати напис на Тулії – «Каламбус Кліперс». Барбарі невідомо, чи то була Емілі Гарріс, але вона точно пам'ятає, що Голлі також має бейсболку Кліперсів. У місті прірва людей, які мають кепки Indians, море тих, хто має кардиналів, і чимало тих, у кого є роялс, але кепок з кліперзами зовсім мало. Чи та жінка, котра могла бути Емілі Гарріс, спустилася з п'ятого поверху? Чи могла вона мати ключі від квартири голі і узяти її кепку? Це вона вимкнула комп'ютер після того, як його увімкнула? Вона крутила шифрувальний диск сейфа? Навряд чи. Але? Але. З догадки так уперто гризуть душу, що Барбара вирішує, що не хоче, щоб хтось із Гарісів здогадався про її прихід, доки вона не опиниться біля їхніх дверей і не вдарить її хулоба запитанням «Де вона? Де Голлі?».